Книга, числа, розділ 15 І промовив Господь до Мойсея, Скажи до синів Ізраїля та повідай їм Коли прийдете в землю вашого поселення, яку оце хочу вам дати І коли приноситимете вогнену офіру Господеві чи всипання чи жертву, щоб виконати обітницю, чи як добровільні дари у ваші свята, щоб здійняти воскурення на честь Господа, як приємний запах з худоби або зовець, то той, хто приноситиме Господові свої приносини, принесе також в офіру десятину ефи петльованої муки, змішаної з чвертю гіна олії. І додаси до всипалення чи жертви вина на возливання, чверть гіна на кожне ягня. При барані принесеш як офіру дві десятини ефи петльованої муки, змішаної з третиною гіна олії. Вина ж на возливання принесеш третину гіна як приємний запах на честь Господа». А коли принесеш усипалення чи на жертву бичка, щоб виконати обітницю чи мирну жертву господові, то треба принести до бичка як офіру три десятини ефи петльованої муки, змішаної з половиною гіна олії. А як возливання принесеш половину гіна вина, щоб воскурити як приємний запах на честь господа». Так робитимуть при кожному волі і при кожному барані, і при ягняті, і при козеняті. Скільки б не приносили жертв, для кожної зробите так. Кожен тубілець вчинить так, приносивши вогнену жертву як приємний запах на честь Господа. І коли якийсь приходень, що перебуває з вами, або хтось інший між вами у ваших майбутніх поколіннях захоче принести вогнену жертву як приємний запах на честь Господа, то нехай і він так робить, як і ви робите. Установа буде одна і для вас, і для приходня. Установа віковічна у ваших поколіннях, як ви, так і приходень буде перед Господом. Закон один, і одне право буде для вас і для приходня, що перебуває з вами. Далі Господь промовив до Мойсея Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли прийдете в землю, в яку оце веду вас, і коли почнете їсти хліб з тієї землі, то маєте принести дар возношення Господеві. Першого калача з вашого тіста принесете як дар возношення. Принесете його так само, як дар здоку. Від першого вашого тіста даватимете Господові дар возношення і у майбутніх поколіннях ваших. Коли ж пропустите щось ненароком і не виконаєте всіх цих заповідей, що Господь об'явив Мойсеєві, Себто всього того, що Господь повелів вам через Мойсея, з того дня, як Господь заповів ці заповіді. І потім у всіх ваших поколіннях, то коли станеться щось таке помилково з необачності громади, вся громада принесе у всипалення одного бичка, як приємний запах на честь Господа, з належною офірою і возливанням за обрядом. І одного козла на жертву за гріх. І священник відпокутує за всю громаду синів Ізраїля і проститься їм, бо то була помилка, і вони принесли належну вогнену жертву Господові і жертву за гріх перед Господом за свою помилку. І проститься всій громаді синів Ізраїля і приходниві, що перебуває між ними, бо на весь люд упаде всяка помилка. Коли ж одна особа згрішить ненароком, то нехай принесе козу-однолітку за гріх. І священник відпокутиє перед Господом за душу, що помилково згрішила ненароком, відправивши за нею покуту, і проститься їй. Чи то для тубільця з посеред синів Ізраїля, а чи для чужинця, що перебуває між вами, Закон один буде у вас для того, хто ненароком провиниться. Хто ж, піднявши руку за подія щось лихе, чи буде то тубілець, а чи приходень, то такий ображає Господа і мусить бути викорінений з-поміж свого люду. Зневаживши слово Господа і зламавши його заповідь, душа ота приречена на знищення. Гріх її – Буде на ній, раз якось, коли сини Ізраїля були в пустині, знайшли вони чоловіка, що збирав суботнього дня дрова, і взяли його ті, що знайшли, як він збирав дрова, та й привели до Мойсея та до Арона і усієї громади, і віддали його під сторожу, бо ще не знати було, що треба з ним вчинити. І Господь сказав Мойсеєві. Той чоловік мусить умерти. Нехай уся громада поб'є його камінням за табором. І вивела його вся громада за табір, та й побила камінням на смерть, як заповідав Господь Мойсеєві. І сказав Господь Мойсеєві, Промов до синів Ізраїля і повідай їм, щоб вони і нащадки їхні поробили собі китиці на кінцях своєї одежі, та щоб чіпляли ті китиці на кінцях багряними шнурочками. І будуть вам китиці на те, щоб ви, бачивши їх, згадували про всі заповіді Господні і виконували їх, і щоб ви не блукали за вашим серцем та вашими очима, які поривають вас до блуду щоб, пам'ятаючи та виконуючи всі мої заповіді, були ви святими у вашого Бога. Я – Господь, Бог ваш, який вивів вас із єгипетської землі, щоб бути вам Богом. Я – Господь, Бог ваш».